Munkák és ünnepségek a drága kőkertben Amíg a drága kőkertben dolgoztam, gyakran hívtak meg magasrangú szerzetes hivatalnokok vacsorára és éjeli szállásra. Bizonyára én voltam az első európai, aki a potalában és az Isten király nyaralójában lakhatott. Megcsodáltam a park szép ültetvényeit, az ország minden tájáról összegyűjtött lomb és tűlevelű fákat, a remek almákat, körtéket és őszi barackokat, melyek a dalai láma asztalára kerültek. Kertészek egész serege ápolta a virágágyakat, a fákat, a kerti utakat, és a nagyobb munkákba bevonták a testőrség katonáit is. A parkot nagy fal veszi körül, de minden látogató számára hozzáférhető. A kapuknál ugyan testőrök állnak, de ők csak arra vigyáznak, hogy a látogatók tibeti ruhában legyenek. Egyetlen európai kalapot vagy cipőt sem engednek be a parkba, és ebben csak nálam tettek kivételt. Amikor azonban elérkezett a kerti ünnepség ideje, nekem is alkalmazkodnom kellett a szokásokhoz, és ugyancsak izzadtam a nyári hűségben a prémszegélyű kalap alatt. A gárdisták a kapuban minden nemesnek a negyedik rangfokozattól fölfelé fegyverrel tisztelegnek, és nekem is megadták ezt a tiszteletet. A park közepén, újra egy magas, sárga falba ütközik az ember, amely az élő butha magánkertjét veszi körül. Csak két kapu vezet be, ezeket szigorúan őrzik a katonák, és egyedül az apátoknak, az ifjú isten személyes gondozóinak szabad bemenniük. Arany, templom, tetők csillognak a lombokon át, és egyedül a szelít pávák kiáltásait hallani. Senki sem tudja, mi átszódik le ebben a legbelső szentében, ahová még a kormány minisztereinek sem szabad belépniük. Ez a fal is sok zarándok úticélja. Az imádkozókat egy ösvény vezeti az óramutató irányában a fal körül. A fal mellett kis szakaszonként kutyaházok állnak, és nagy hosszú szőrű lakói vadul vicsorognak, ha valaki túlságosan közel találna menni. A jogszőr, púrázok ugyan erősen tartanak, de a rekett kutyaugatás mégiscsak ijesztő a békének ebben a világában. Nyáron egész Lásza őrül a nagy szabadtéri színháznak, amelye kert előtt egy nagy kőemelvényen tartja előadásait. Ide túdul mindenki, és aki nem talál helyet az emelvény közelében, az leheveredik a parkfáinak árnyékában. Hét napig játszanak napkeltétől napnyugtáig a különböző színéscsoportok. Minden szereplő férfi és csak vallásos témákat dolgoznak fel. A színészek a nép köréből állnak össze mindenféle szakmából, és az előadások után újra visszatérnek az eredeti foglalkozásukhoz. Csak kevesen tesznek szert akkor a hírnévre, hogy a művészetükből meg tudjanak élni. Minden évben ugyanazokat a drámákat mutatják be, Recitálva éneklik a szerepeket, dobok és szintányérok alkotják a zenekart. A zene mindenek előtt arra szolgál, hogy megadja a táncbetétek ütemét. Csak a komikusok szakítják meg a zenés előadást, ők csupán elmondják a szerepüket. A szép és értékes jelmezek a kormány tulajdonát képezik, és a nyári kertben őrzik őket. A hét csoport egyike a gyuma lungma híres. Ez volt az egyetlen előadás, amelyen én is jól mulattam, és mindig megcsodáltam őszinteségüket. A nép humorát egészséges erejét bizonyítja, hogy saját gyengéit, sőt az egyháza intézményeit is képes kigúnyolni, és szívből tud kacagni ezen. Például egy orákulum lép a nézők viharos hahotázása közben a színpadra, és tánccal, ájulásokkal előadja az önkívületi állapotot, vagy szerzetes nőnek öltözött férfiak lépnek fel és utánozzák, a pénzért imádkozó asszonyok színlelt áhítatát. Ha aztán még a szerzetesek is kiállnak a rivaldába, és kokettálni kezdenek a szerzetes nőkkel, vége hossza nincs a nevetésnek. Még a legkomolyabb szerzeteseknek is kicsordul a könnyük, úgy nevetnek. Ezeket a játékokat a dalai láma is megnézi. Egy függöny mögé rejtőzve ül a kertiház első emeletén, amely ugyan a sárga falon belül fekszik, de homlokzatával a színpad felé néz. A hivatalnoki kar rangsor szerint elrendezve sátrakban ül az emelvény két oldalán. Délben a közös ebédhez menet, amelyet a dalai lámak konyhája szolgáltat, az egész hivatalnoki kar elvonul uralkodója ablaka előtt. Utána kölcsönösen meghívják egymást, és tovább ünnepelnek. Közben a szabadtéri színpadon egymás után perek, szünet nélkül egyik jelenet a másik után, és sok olyan néző van, aki nem tágít a helyéről, végig tátot szállja bámulja a játékot. A Lászában felelhető összes katonai egység felvonulása nyitja meg és zárja le a játékokat minden nap. Zenekarokkal vonulnak át a kerten, és fegyverrel tisztelegnek Láma ország királyának. Este ez a jeladás a színészek jutalmazására. Fehér sálak tömegével halmozzák előket, amelyekbe pénzt kötöztek. Rakomány számra hozzák az uralkodó éléstárából a campát, vajat és teát, és a dalai láma képviselője minden színésznek fehér sálat és pénzes borítékot nyújt át. Amikor a nyári kertben véget érnek az ünnepségek, a kolostorok és a gazdag nemesek hívják meg a színészeket előadásokat tartani.